ובכל נפשך. ושב אדוני אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר הפיצך אדוני אלוהיך שמה. אם יהיה נדחך בקצה השמים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך וירשתה.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 אשר אנוכי מצווכה היום לאהבה את אדוני אלוהיך ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו. וחיית ורבית, וברכך אדוני אלוהיך בארץ, אשר עתה בא שמע לרשתה. ואם יפנה לבבך ולא תשמע, ונידחת. והשתחווית לאלוהים אחרים ועבדתם. הגעתי לכם היום כי אבוד טוב ידון, לא תאריכון ימים על האדמה, אשר אתה עובר את הירדן, לבוא שמה לרשתה. עידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים. למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך, לשמוע בקולו ולדבקו, כי הוא חייך ואורך ימיך לשבת על האדמה, אשר נשבע אדוני לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם.